Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés 99. százalék nevű adását Én Szedlák Ádám vagyok. Én kis Gabriella. Én meg Palás. Még kicsit hallatszik, nem a hangom, hogy leültöttem a gyerekeket. Azt hittem eltitkoljuk. Lellazulok el, el most, meséljetek addig, mi történik. Könyvhét van, meg fest, meg, meg legalább még két-három másik konferenciumra, amit nem kérdezhetjük. Aha. Ez milyen jó már nem, hogy, hogy tényleg minden héten van legalább, legalább kettő-három olyan program, amire el lehetne menni. És Éb... uh, hamarosan velünk kapcsolatban is lesz rajta vagyunk abszolút. Már dátumot tudunk mondani, ha még helyszínt nem is. Szóval a századik adás alkalmából egy brutálisan nagy elképesztő bulit fogunk csapni. Mégpedig 14-én pénteken. Ami mostantól számítva jövő péntek, de hát minden relatív. Igen, hogyha kiszámoljuk itt egy Windows naptárat tehát mindjárt felhazak, akkor már csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-at kell aludni aki esetleg így számolja. És kell is, mert akkor nem fogunk. Egyrészt igen, a 4 6 os éjjel jár, ezt nem felejtsük el, és egyébként te korábban már nem azt, hogy az éreztőben kéne nekünk lennünk. Igen, azért nem mondom most, mert azt le kellene csekkolni, ilyen asztalt foglalni, meg minden. De hát ez erre a szakemberünk az nagyon elfoglalt és várunk vagyunk az élesztő, az ami a tűzrak helyére vagy nem tűzrak a tündérgyár igen született igen igen, igen. Az a, Azt hallottam, igen ott nincs étel. Hát, amíg élet wow. van, addig mindegy. igen volt már a igen fázisában is olyan, hogy, hogy igen oda ilyen igen meg mit tudom én, igen már akkor igen volt. Ja, igen igen volt... akkor lesz étel szerintem megoldjuk. Tehát... Jó, a helyszín az még nem, de... de ki kell feketíteni a tizennegyedikét a naptárba, és ott lenni velünk, mert századik adás az csak egyszer lesz, az garantáljuk. Igen, hogy menjétek el a dátumot, a következő adásban még felszólítjuk megfelelő hallgatókat, hogy kihozza töltött kappant. Aha. Ha mégis olyan helyre megyünk, hogy nincsen kaja, vagy olyan helyre megyünk, ahol a piát kell vinni. az mondjuk aggasztó lenne. Ó. Abból is lehet jó buli. Igen. Kannás buli. Jó nagy bográcsozás igen. De valami De... mindenképp lesz. Buli az lesz. könyvét is lesz. Oké. Okay. Van. Ma kezdődött. Van. Ma megnyitották, és mondom is a számot, amit a olvasóterem.com hozott le az MT-re hivatkozván, hogyha valaki a könyvhétre megjelent összes könyvet meg szeretné vásárolni, akkor 984 ezer forintot kell elkölteni ezen a hétvégén. Wow wow wow. De minek? <gül> Eleve nem, van nem. csomó vers például, tehát simán lehet a 800 környékire beszélni a dolgot, és akkor még nem beszéltünk az eszékről, meg mindenről. Viszont akkor arról beszéltek, hogy összeírtátok szépen, hogy ki mit vásárolna be, és arra is térjetek, hogy én mit vegyek. Oké, okay. én. Csak így nézegettem, és pár könyvet veleztettem ki abból a listából, amit igazából megvennék, hogyha a kedves amerikai rokon végre hazajönne, és azt mondja, hogy hát gyere, nézzünk körülött a Váci utcában. Uh, ehelyett sajnos egyedül kell ezeket megoldanom, és hazacipelni. Ezért aztán, az egyik, az mondjuk már csalás, mert megrendeltem az Aga agavén ez a László Zoltán uh, egy szer volt. Jó, nem, mert fejből írtam, és elkezdtem keverni ennek az egyszer volt, hol nem volt, ö, stb. meg sosehol permutált címeket, de nagyon-nagyon érdekel. Én kedveltem az ő könyveit, amelyeknél sose lehetett, vagy hogy hálás vita téma volt, hogy science fiction-e, vagy fantasy ö, de, de mindenképpen nagyon-nagyon reménykeltőek voltak, bár nem az én szívem csöcskei, és Va, ez Valamit most, te már ajánlottál nekünk, nem? A, valamelyik adásban az elmúlt 98-ban. Nem lehetne meg, mert olvastam már tőle, hogyha a... Most azon gondolom, hogy mi, mi volt a... Ö, Könyvcíme. én egyszerűen rájöttem, csak arcokat helyettek meg, és most is kedves Zoltán arccal előttem még az illetve a könyvborítója, amelyen csak a képre emlékszem, és a betűk azok teljesen elmasodnak. Hihetettem, hogy még olvasni egyáltalán tudok. De ajánlottam, és, és szerintem egy szeretnivaló magyar szerző. Szerintem a hiberbaladat annak idején én is istenítettem. Ó, oh, oh, igen, igen, igen. Mert annak van egy, egy második változtatott e-könyvben megjelent kiadása ami nagyon no. jó. Igen, igen, igen. És azért nem mertem mondani a címet, mert nem tudtam, hogy 0 pont vagy nulla pont volt a regénye címe, ami egy nagyon furcsa, mert nagata című egyértelműen fantasy-nek egy folytatása, és nem egyértelműen fantasy vagy science fiction, de szerintem mindenképpen, aki szereti a science fiction és, és szívesen megpróbálkozik a is szerzőkkel, akkor szóval László Zoltán az Mindenképpen rajta van a isten, de nem csak azért, hogy kipippáld azt, hogy akkor megvan a magyar szífi, hanem hanem önmagáért is. Úgyhogy öh, dedikálni fog, zavarba lehet hozni? Ő öh, hogy ezt nem tudom. Szerintem az Agave az öh, nem engedi, hogy ne. <gül> öh, igyekeznek öh, a szerzőikkel sok mindent kihozni kívüljelődve ugye öh, Kondor Vilmos, még ma se tűnik fel, de Kondor felolvasó este az lesz holnap. Né. De, és a, nem tudom, melyik lapnak az értesülése szerint maga kondolviamas is ott lesz. Természetesen As. egy szembehúzott fedórában és egy hosszú felleghajtóban. Jó, persze. Természetesen ez ott Felhasználtam az internetes keresés lehetőségét arra, hogy oh. megtaláltam, hogy László Zoltántól a nullapont című könyv valóban volt még hozzá nyolcadik epizódban. Oh. Neked arhi módon is nem félsz használni csak <gül> uh, jelensúlyok erre az egyszer volt, ez valami alban fantasy vagy a fene, tudja, micsoda, majd meglátjuk mindenképpen érdekel a... ezt én is megveszem, tessék, helyettem It's, is Ki, okay. itt kapoljátok pont ezt akartam, hogy neked meg kell venned mert egyébként a története meg a világ az kicsit hasonlít a fébőzre, amely képregényt vagy olvasod, vagy nem de itt azért van egy kapcsolódási pont Aha. Aztán a saját ö, kedvenceimet is benne raktam, vagyis hát olyat, ami, amit csak fejvom rá a figyelmet, de ö, nem biztos, hogy ez erre viszont Balázs le fog csapni, vagy nyomja a gombot. Ez Tóth Krisztvának az első regény az akvárium, amely akkor tő tőle ér... még nem ajánlotta. De. de. a Pixel, nem tőle? A de pixel... csak a Pixel, akkor nem vettük valami a regénynek, pedig aznak tűnik. Uh, regény Beszéljük. Igen, regény, és, és több is annál, és kevesebb is. Tehát, hogy, hogy valahol nem lehet konkrétan regénynek, nem tudom, más valahol. Mint hogyha a regény lenne a nagy dolog, és ez alatt lennének a hierarchiában a kisebb kis alattvalók, de kis szaladgálógyűt mentek, de nem, nem nem, én azt gondolom, hogy a Pixel az egy egészen más struktúra azért nem regény, de, de tök jó. És, és az akváriumról az ígény nem semmit nem tudok, csak, csak, csak azt tudom, hogy nagyon szívesen belelapoznék és aztán hazavinném, hogyha nem csapnak rá a kezemre. Szerintem ennek a szórakozóhelynek a történetét írta meg, Krisztina. Hát annyira még nem régi. Uh -huh. Aztán még két könyvet veleztettem ki, egyébként tényleg sok-sok lehetne még. Az egyik, amit biztos, hogy sokan tudnak már róla, mert programot is szervez rá az adasztra kiadó. Az sok megint kiváló könyvekkel jönnek, és egy magyar szerzővel is, ami nagyon fontos, mert még nem volt magyar kiadás, tehát magyar kiadás, csak egy az antológiákban voltak magyar szerzőik, és ez pedig a Lőrin az Ingókövek című történelmi, és nem tudom mi, minek lehetne nevezni regénye, aminek már a borítójába beleszerettem, és nagyon keveset tudok róla, de, de ez az a könyv, hogy én nem is akarok túl sokat tudni róla, hanem teljes mértékben bizalmat szavaztam neki, hogy te, ö, tisztán és információval, ennyi információval a birtokomban vágok bele, anélkül, hogy bármit tudnék, hogy most pontosan mi is jó, ez is megy a korsoromban, köszönöm. Valami történet, rádi. nem? Wow. Igen. És két, két dolog, az egyik az, ami mind a kettő olyan, hogy, hogy megnézem ott helyben, és hogyha jó a szaga, akkor lehet, hogy lehet lecsapok rá. Az egyik az, amire egyik nagyon régi vendégünk, hallgatunk, és nem is tudom még, hogy lett blogger... A blogger. barátja. Igen, a szó barátja is felhívta a figyelmet. No, bo, hogy, hogy indul új magyar uh, szerzőkkel krimisorozat. az Eteneum kiadó adja ki. Három könyv is jelenik, megjelenik. Azt a könyves blogból idézek. Egy lélektani krimi, egy bűnögyi történet és egy vérbeli thriller. És ebből kettő uh, hölgy, hölgyíró... Sőt, igazából három, mert az egyiket kettő hölgy írta, a harmadik az pedig egy, az a thriller. Nem tudom még, hogy melyik az, amit megveszem, de nagyon-nagyon érdekelnek. Jó, kis lehet. Igen? Bele, Beleolvastam, amit írt az első ajánlójába, attól konkrétan sírhatnék, kapott el. A Annyira megtetszett? 2013 Budapestén a Page Péter nyomozó ja, amerikai ja, Stár profilozó barátja segítségét kéri Aj, azt én is olvastam. Úú, és hát a gyönyörű haszoló. pszichológus nő és a Pimas asszisztense is benned. Igen. igen, igen, igen, igen. Ez olyan, mint egy rossz valami, valami belemászott a tenyerembe. Csak vicceltem. Jaj, de rossz volt. Jó van, és akkor mi az, amit viszont ajánlasz még? Ö, és egy másik, az meg nem, nem biztos, hogy ajánlom, mert ö, nagy felhajtás övezte. aztán egy-két ember, aki olvasta, az meg nagyon lehúzta azok között, akiket így figyelek, hogy mit olvas. Portó a Patkány éve című ö, könyve, amit ö, szintén ilyen, hát nagyon-nagyon, nem tudom ismerni el azt, amikor egy könyvet úgy próbálnak meghatározni a könyvkiadók, hogy elmondják, hogy amikor leptolsz, hogy találkozik Magatok Nisztivel. Igen, euh, igen, igen, <gül> <gül> igen. Hogy euh, Murakami Haruki és, és, és, és izé, Bohumé Hrabál. A e, és hát, Igen, kb. És uh, valahogy ezt is, uh, ezt is valahogy úgy róják meghatározni, meg ő maga is. Tehát vala, nem tudom, ez a patkány éve valami furcsa uh, New Yorkban játszódó gyűvőben, vagy egy, egy, egy alternatív világban, vagy egy, egy misztikus világban, nem tudom, de minden esetre húsz oldalt már feltettek a netre, ami rögtön egy nagyon brutális agresszív jelenettel indít, és hát ez persze rögtön megosztott az embereket, egyébként a Bardog Imre egy viszonylag fiatalnak tűnő fiatalember, és én sem vagyok benne biztos, hogy az a alapos azért, trancsírozás az még ér valamit manapság, és nem csak pukkasztott bluff. Ezért aztán bizonytalan vagyok, de... Ilyenkor, de ilyenkor jön a belelapozás nálad? Igen, igen, igen, igen hogy belenézek valami más részbe. Á, itt van itt a könyves könyvesblogon, nézem szintén, és kérlek, nekem a patkányévét úgy, hogy öt könyvszímet mondhatsz csak. Ki a szerzőt, a riporter, és a Elisztől a glamoráma, aztán a szállakakuk fészkére, a a halál állarca, Schopenhauer, a világ és mit És valami akara, fejű népszett, és Hölderlin összes művei. Szóval ebből áll össze, és hát... Végül is össze lehet rakosgatni jó részeiket is ezeknek, vagy, vagy mindegyikből azt, amiben éppen szar ez Aha. a könyv. Nem tudom, meg kell nézni. Ádám, te neked is van itt lentebb egy lista. Ö, nekem más jellegű listám van egyébként, valamilyen köztük, hogy meg is fogok venni. de a egyébként nyilván az 500 kell vadászni, mint ahogy könyvfesztiválon Igen. is. Nagy hátizsákon megyek. De. Azért Trenka a Gábornak, akitől az Egyenlítői Magyar Afrikát ajánlottam, nem tudom, hanyadással ezelőtt, de majd megnézzük. Neki meg Plász Rembo néven egy, egy olyan alternatív történelmi regénye, ami egy ilyen arab, mór és frankofón Európában játszódik, és történnek benne dolgok. Tehát légiósok is műezinek vannak benne, például Budapesten, a Dunaparton, Ö, és már, a, már az egyenlítői Magyar-Afrika is nagyon jó, nagyon hihető ö, náci, közép-afrikai magyar gyarmatról szólt, úgyhogy nekem azzal, hogy megint csinált egy alternatív világot, már eladták a könyvet. Ó, de jó hangzik ez is. Ö, emellett a listánban fent van persze László Zoltánnak, az egyszer volt, hogy mert László Zoltán szeretjük, és, ö, és most jelenik még meg Miky Annának az ifjúság és cifie, aminek azt cím, hogy igen. Jónás szürke hadsereg, amitől rohattól félek, amit nagyon meg kell nézni egyrészt, másrészt meg, meg a, a szépíró pihenésképes cifit ír, amit össze lehet legózni, különböző interjúkban ez történik, az meg nagyon fél, tud siklani. Én annyira bírom a könyveit egyébként mindig, mindegyikkel volt valami, ami miatt nem éreztem százasnak, tehát százaknak, de valami mindegyikben van, hogy úgy örülök, hogy elővetted. Tehát, op, én egy kicsit a másik véglet vagyok, hogy, hogy várom, jó hogy ebben jó, az jó az legyen. Így. igen. Nem azt, hogy biztos, hanem abban bízom, és nem attól félek, hogy nem. Végül is szereti Asimovat az interjúk, tehát biztos jó? Hmm. Jó, ab, abba hagytam az aljaskodást. Illetve van még kettő darab cím, amit hirtelen betárazva. Az egyik az augusztusban fog megjelenni, tehát a könyvhív a jócskán. és nem számolom meg, hogy hányat kell eddig aludni a új Fandori regény az Európánál Színház egész világ címmel illetve Azt a sorozatot félúton abba hagytam, nem? Ideje visszatérni, akkor számon fogjuk kérni Oké, megígérem majd ezt is elolvasom. És egyébként lesz új Neil Gaiman könyv is, az viszont hamarosan azt hiszem, hogy heteken belül ami szintén izgalmas őt többé-kevésbé szeretjük, azt hiszem többé kevésbé Ja, ja és akkor ennyi a könyvhét? Még szerintem annyit érdemes mondani itt, aki esetleg a, a alkotók, írók között hallgat bennünket, hogy úgy készüljenek, hogy ilyen e, hangrögzítő eszközzel megyünk ki a hétvégén. Aztán lehet, hogy egy-egy standon elkapunk valakit beszélgetésre. Azt persze ne felejtsük el, hogy nem csak könyvhét van a hétvégén, hanem elindul lassan a főzzefest is. Uh -huh. úgyhogy uh, amúgy ilyen előzetes kontrollívást is kipróbáltunk valamikor uh -huh. jó van és akkor valami egészen más oh. uh, mi? beszéljünk könyvekről esetleg? szerintem könyvekről is beszélhetünk mit szólnátok, ha én beszélnék könyvekről? van még előtte egy hírem mit szólsz hozzá uh, azok az, az emberek sűzményen. ja igen, itt ah. közben sorrendiség is van igen, azok az emberek, akik már olvasták esetleg a tűz magyar nevén, vagy ahogy a többség ismeri, a Game of Thrones sorozatot, illetve azok, akiket nem érdekel a spoiler, vagy nem zaklatják fel magukat azon, hogy valaki elmondja, hogy mi a poén, éppen az aktoros részben, azok mindenképpen keresnek rá a mostani a harmadik év évadzáró körül kialakult bődöltesen egy hisztire. Több nagyon jó dolog készült, karakterek haltak, megezdett, ha nem lövök le nagy poént. Ilyen abban és azonban el szokott, elő szokott fordulni. A The Onion nevű amerikai vízlap írt egy cikket arról, hogy hogy maga a szerző is, Csorjelen, Martin is elfeledkezett ezekre a halálokról, és őt is nagyon megütötte, hogy te jó isten, itt, itt emberek halnak meg. És azóta valamelyik amerikai talkshow szembesítették olyan YouTube videókkal, ahol, amiket úgy rögzítettek, hogy olyan emberek, ismerték a könyvet, és tudták, hogy mi fog következni a záró részben, azok beállították kis webkamerát, és a haverjaikkel elkezdtek nézni a részt, akik nem tudták, csak követték a sorozatot. Csodálatos Én őrület. Én egyébként szokás. teljesen kedvet kaptam ettől az őrülettől, hogy, hogy hát oké, okay, hogy a könyvbe beleuntam az elsőbe, és nem olvastam tovább, de akkor elkezdem nézni a sorozatot, és kb. az első 15-20 perc után kikapcsoltam, mert annyira idegesítettek azok a figurák, meg ez a áll középkori ruhák, meg egyszerűen nem, mindig lepattanok róla. Hiába vagyok annyira ilyen popkultúra iránt érdeklődő ember, pont ezeket a trend dolgokat tökre szeretem követni, de erről mindig lepattanok. És akkor vannak, lesz a sem járni. Gyanús. Vagy fonóba. Oké. Viszont tényleg ennyi volt. A Kondor most szcenipzott felolvasását említettük, hogy lesz még ilyen pénteken. A agavekönyvek.kinja.com-on lehet legújabbban megtalálni az agave a blogját. Mindenhol máshol eltűnt, ott meg lehet nézni, mikor és hol. Aha. Szeretik Ez a... ezeket a bítás blog platformokat tesztelni. Igen, és hát semmi sem olyan jó, mint minden egyes alkalommal újra megkeresni a hmm. éppen hová költözött azon a héten. Egyszer valaki beszélhetne így a Domének életciklusáról nekik. Na mindegy, szó szóval a könyvek. Beszéljünk, Be beszéljünk könyvek. könyvekről, jó hát Az első könyv, azt már egy nagyon picit megemlítettem, talán egy vagy két epizóddal korábban. Hogy a John Le Carre-nak jelent meg egy új könyv, amit biztos, hogy nem így kell a nevét mondani. Csak ez az, amit mindig csak olvastam, megírtam, de nem nagyon mondom ki. És az a könyv címe, hogy a Delicate Truth. És biztos nálunk is előbb-utóbb megjelenik, mert hát abszolút sikerszerző most a film miatt is De a, a könyv az már e, talán a múlt epizódban annyit mondtam róla, hogy letettem, mert nem akartam azt a fajta depressziót, meg azt a, a szemléletet a világról, amit, amit ez a könyv legalábbis a kezdete alapján adott nekem. Igazából ez egy baromi jó könyv, szóval így visszavettem, és, és nagyon nagy élvezettel olvastam el. Két főszereplője van, az egyik az egy fiatal figura, aki így a diplomáciába fiatalként kerül bele, és próbál megismerkedni a szervezettel Angliában, hogy hogy működik a belügyminisztérium, meg, meg a külügyminisztérium, meg a különböző szervezetek. És a, a másik főszereplő pedig egy kit nevű figura, aki már kiöregedő diplomata, aki hát világ életében ilyen irodai, meg egyszerűbb diplomata munkát végzett, és belerángatják egy ilyen e, kímelhárítási műveletbe, és egy adott eset történik, egy kollaboráció az amerikai szervezet, meg, a, meg az angol titkos szolgálat között, és hát gondolhatjátok, hogy nem, nem sikerül a dolog úgy, ahogy kellett volna. És ami, amiről a könyv szól, meg amit nagyon-nagyon akar velünk megosztani az író, az az, hogy, hogy hogyan próbálják ezeket a dolgokat jelenkorunkban így eltusolni. És egyébként kapcsolódik ehhez a könyvhöz, ma rakjuk be a linket erről a, a, az utolsó interjúról is, amit ennek kapcsán így adott az író. És nagyon-nagyon erős így a politikai állásfoglalás a könyvbe szóval. Eddig, eddig sem rejtette véka alá így a véleményét, úgy érzem, hogy egy picit így a történetmesélésről inkább az ilyen állásfoglalásra a át a fókusz. De attól függetlenül nagyon élvezhető a könyv, mert nagyon, nagyon élő, nagyon jó figurákat, kis embereket rak bele, lekár és, és tényleg érdekel a sorsuk, meg a kapcsolataik, meg hogy mi lesz velük, ha bár az ember sejti. Szóval Kicsit így, így félelmetes is a könyv bele gondolni, hogy hogy, hogy működik ez a, ez a világ, de attól függetlenül egy nagyon-nagyon erős kémes regény, amit nem lehet kihagyni. Nagyon érdekes élmény volt, hogy közben ezzel párhuzamosan hangos könyvbe továbbfogyasztom kedvenc amerikai kém meg, meg akcióhősömnek a, a sorozatát, most a Blacklist című könyvnél vagyok, és nagyon jó pufa látni a, a hatalmas különbséget, ahogy ez a hurá amerikai neokon akcióhős éli meg a... Mondani akartok közben valamit? Vagy? Nem, nevetek csendesen. Ja, ja. Szóval, Próbálok hogy, nem belezavarani közben. Igen, hogy, hogy hogyan fogalmazza meg a, a, az abszolút e, neokon író a nagyon-nagyon e, hazafi és nagyon-nagyon és hatékony Akcióhőskémnek a, a, az akcióját és mennyire rettenetesen valószerű és élő, ahogy ugyan az amerikai szervezetnek a az ugyanezzel az elánnal, és magabiztossággal végrehajtott hatalmas fakápját ugye leírja a lekár az ő oldaláról, és nagyon-nagyon vicces ezt egyszerre fogyasztani. Szóval érdekes dolog ez. Megvettél kilóra is ráadásul, valami olvasatlan lekári még van a polcona. Igen, tehát az utolsó... Ugye neki mindig ott van, hogy, hogy alapvetően nagyon izgalmas sztorikat ír, és azt szerintem izgalmasabbá teszi, hogy az ő esetében tényleg kiszámíthatatlan, hogy mi lesz a vége. Tehát olvastunk tőle teljes nihile végződő sztorit, és olyat is, ahol, ahol az ügy, amit képvisel az adott fős, vagy csoport, az valamilyen szinten... Sikerrel végződik, de a, a főhősök így járnak. Olyat is olvastunk azért tőle, aminek relatíve kielégítő, ilyen megnyugtató befejezése van, és akkor az ember úgy olvassa ezt, hogy Úristen mi lesz ebből. Tehát annyi, annyi ajtót nyitva, hogy így az eddigi könyvei alapján, hogy, hogy az ember aztán tényleg tud izgulni a szereplőkért. Igen, nem készül szepijándor nálam? Igen. Ez van, jó hogy, jó, hogy elővettem ezt a dolgot, és, és folytattam, és nem lettem tőle mély depressziós, csak elgondolkodtatott. A másik dolog az valami egészen más. A műsor másik kedves barátja, Julis ajánlotta nekem ezt a One Bodies című könyvet Isaac Marion nevű írótól, ami most úgy került be talán a köztudatba, hogy lett belőle egy relatíve sikeres film, nem tudom találkoztatok -e ez vagy a filmmel oh, vagy a könyvel. nem, vagy le vagyok sűrős. maradva igen, ez talán-talán egy talán a young adult el lehetne rakni, hogy, hogy milyen a stílusa, meg miről szól de ez egy teljesen vállalható dolog. segít is ennek egyébként a felismerésében, azt hogy a címében benne van, hogy Énnával tehát ezt, ezt megint rám írták ez egy nagyon rövid könyv, amit tényleg nagyon hamar végig is lapoz az ember nagyon gyorsan, mert szórakoztató a történet. Én biztos voltam benne, hogy ez nem működik nekem, mikor elkezdtem, mert alapvetően egy ilyen Rómeó-Júlia történetről van szó, ahol a srác az nem vámpír, hanem doppergés jön. Ez egy zombi srác. Ah és egyszerűen a gondolata is annyira guztustalan, hogy ez nem működhet. És ehhez képest annyira, annyira jól, jól kialakított ezt a világot az író, hogy, hogy én teljesen együtt tudtam érezni a zombival, és ez egy ilyen humanizált zombi, azt lehet mondani, és nem csak a főszereplő, akit így meg lehet kedvelni, meg drukkolni, hogy, hogy a romantikus szál a, a, a friss hulla sikerével záródjon, hanem hanem nagyon jó mellékszereplők vannak benne, akik szintén zombik, szintén majd, hogy nem csak nyugdécselni tudnak és lassan haladni előre, de mégis az ember megszereti a karakterüket. Nagyon jó pofad dolog. Romantikus, zombis, és regény. Mint az én regényemről beszélnél egyébként, mert hogy én meg Merle Fertinek a The shambling guy to New York City című hmm. nagyon hosszú című könyvét olvastam, Amivel az a baj, hogy előre levéljön, hogy mit fogok volna mondani, hogy a koncepció az sokkal jobb, mint a könyv. Arról szól, hogy egy csaj, miután összűrj a levet a főnökével, akiről csak később derül ki, hogy házas ember, továbbá a felesége a helyi egyik rendőrvezető, és emiatt bármit is csinál, nem annyira fognak kijönni a jardok, letartóztatni őt. Na ezután elmenekül abból a városban, ahol addig élt, és New Yorkba költözik, hogy ott majd ugyanúgy egy kiadónál fog dolgozni, mint ahogy, ahogy eddig egy kiadónál dolgozott, mégpedig úti könyveket kiadó cégnél. És egy nap betéved egy, egy ilyen könyvesboltba, ahol nem akarnak könyvet eladni, és ilyen furcsa emberek vannak bent, meg furcsa könyvek is. És ott talál egy álláshirdetést, talán nem, nagyon nem akarják felvenni, de aztán besírja magát, mert ő, ő mindenre fel van készülve, neki teljesen mindegy kivel dolgozik együtt, és amúgy próbálják őt hogy veszi azt ki magát. És e, így jön az, hogy egy e, szörnyeknek, az emberek közt élő vámpíroknak, vérfarkasoknak, e, tündéknek, e, pixiknek, e, meg minden ilyesminek e, készülő útikönyvnek a szerkesztőségében találja magát, mint, mint vezető szerkesztő. A kollégány között van zombi, van egy gólem, van néhány vámpír, e, teljesen normális, meg ilyen friss és emiatt lenkül agresszív idióták is. Viszont nem ezt a vonalat viszi tovább a az ugye az elején van, hogy elkezdik Kisztin a címmel is szereplő New Yorki úti könyvet, hanem történik egy nagy fenyegetés, és, és hát elkezdenük a világ bemutatása és körbejárjuk azt, hogy New Yorkban hogyan, hogyan néz ki egy ilyen, ilyen természetfölötti konfliktus és nem igazában tétje az egésznek az a baj. Tehát, hogyha simán lenne benne egy kis office-szál, történének dolgok, intrika valami, és nem lenne annyira védett minden szemben a főszereplő, akkor úgy izgalmasabb lenne egy kicsit. Így viszont egy ilyen kellemes vasárnapi utána egy most megy az egész. Aha. A warm body az a jó, hogy, hogy a, a hullát félti az ember a, a, a következő haláltól. Nagyon jó kitalált a... Szírom. Na ebben igazából senkit nem féltünk. Ö, időnként megsérülnek, van benne szerelmi szájai, összejön nekem, mert van egy kicsi Róma szemben Júlia is benne. De úgy látszik, hogy egyrészt a, a Happy End felé tart történet, másrészt pedig az is látszik, hogy ez egy sorozat egy első része, hmm. ami ilyen pillatként működik, úgyhogy, úgyhogy nagyon nem ajánlom. Egyne, egynek kellemes, a következőt majd meg fogom venni, hát, ha akkor ír történet is, de de nem ez az előre. aha. Gabi, te hol tartasz? Én ugye az előző héten Murakami Harukit ködösítettem, és semmi használatot nem mondtam róla, ezért különösen kellemetlen, hogy erre a hétre befejeztem a, ezt a három kötetes könyvet, és, és továbbra is sem tudok róla semmi értelmeset mondani, e, igyekeztem pedig, tehát nagyon gondolkodtam, hogyan ragadjam meg, anélkül, hogy, hogy, hogy a történetbe belemenjek, hogy, hogy valamilyen momentumát, valamilyen finomságát eltönkre tegyem, azzal, hogy én, én osztom meg a olvasóval, is nem a ami szöveg, és hát ezért csak megint azt tudom mondani, már párszor próbálkoztam, hogy milyen volt olvasni ezt a könyvet, és hogy milyen volt, milyen ö, érzés, vagy mik azok, amik eszembe jutottak, és nem a könyvről beszélnek. Az egyik az, hogy ha bár rahat hosszú, tehát nem is tudom hány oldal, mert... Ö, három nagyon vaszkos könyv, ugye? Tehát olyan 1500 és 2000 közé helyezett, de inkább a kettő között tényleg valahol a számtani átlaga. Hogy oh, yeah. uh, de olyan, mint hogyha tényleg egyszerűen csak egy sokáig tartó könyvet olvasnék, nem pedig egy vastagot, tehát nem, nem nehezedik rá ez a terjedelem a történetre, nem húzza le, nem, nem teszi unalmassá, nem, lesz, nem teszi túlbonyolultá. Nagyon-nagyon ritkán éreztem azt, hogy ez, ez egy, erre most én nem, nem helyeztem volna ilyen, tehát nem értem volna elem még egyszer. Olykor újra meg újra elmondott bizonyos dolgokat, Móra Kami, de nem is tudom, mikor volt, hogy valami könyvben ennyiszor megjegyeztem, hogy ez valami gyönyörű megjegyzés, ez valami csodálatos, hogy, hogy például csend időtartamokat, és szintén nem a murok, ami példát hozom, de valami, valami más tevékenységgel mérte, hogy olyan hosszú csend, mint mondta, oda menni az ismeret vendéglátott polcára, és mit tudom én kihúzni, egy könyvet megnézni, aztán visszatenni. Ennyi ideig tartott a csend, ami egy, egy párbeszéd közepén beállt. És akkor az ember hihetetlenül hozzácsap, tehát nagyon erősen megjelenik az a csend, és nagyon gazdaggá válik. Ugye mindenki ismeri, aki már olvasott egy murek amit az ismeri ezt a, a valóság, a valóság alatt, vagy a valóság szőnyeg alatt létez, létező másik alapzat, ami talán jobban igaz, igazibb létező, vagy az is lehet, hogy, hogy, hogy, a, hogy a valóságra keveredik ez a szőnyeg, ez, ez a misztikum, nem tudjuk. Ez ebben a regényben is megjelenik, de a, a, az átlagos hétköznapi ö, japán világ is teljesen elvarázsoló. Ez a két fő karakter, akik, ö, ugye azt kiderült, hogy ők szerelmesek, és ez egy szerelmi történet, mindeket olyan erős világot teremt maga köré, a, a regényíró, a matematikatanár és a, a, az edző a fiatal lány mindekető rendkívül magányos és, és nagyon szigorú életet él, és mindeket nagyon felnéztem, mint ha valamit megvalósítottak valamit, amit én mindig szeretnék, valami nagyon tisztát és valamit nagyon, köt, nagyon ragaszkodnak. És hát a, a, a, a macskák, amit továbbra is hiányoltam belőle, de ezért előfordulnak. A, a, a kiemelt vezetők, a megjelenő karakterek, akik, akik segítik a főhősöket, és utat mutatnak neki. És amit nagyon-nagyon megszerettem, hogy nincs mindenre magyarázat, némely dolog egyszerűen értelmetlen. Nem fogod megtudni soha, hogy mi történt, mit is jelent ez, és, és, és egy idő után elengeded, hogy nem is kell, kész, le van ejtve, nem, hát nem tudom, neked volt ez, nagyon kíváncsi ezt az érzést, megvolt hogy ugye különböző misztikus figurák és történések megjelennek, amelyekről volt a kép. Én úgy éreztem, hogy oké, oké, oké, valamit okoznak, és logikailag ezért az okok láncban megvannak, de egy csomó láncem hiányzik, mondjuk úgy, hogy majdnem az összes. Igen, és igen. egy-két láncol, ami a, ami a könyvben végigfut, de a könyvben kívül ez semmi, semmi. Nem tudjuk, mi történik, nem tudjuk, mi történt előtte. És, és ez, ez annyira, annyira megnyugtató volt, hogy ebbe így ezt, hogy abban a pillanatban, elfogadtam, rendkívül megkönnyebb bőtétet. És hogyha egy nagyon belemerültél, meg esetleg hosszabb időn át olvastad, nem, nem befolyásolta így a, a, a napjaidat, hogy nem adott egy ilyen hangulatot hozzá? De mindenképpen, tehát, hogy ezeket az embereket, ha bár gondolkodtam, hogy arcot, testet tudtam -e hozzájuk rendelni, azt nem is, de, egy ilyen, de azok a figurák ott voltak mellettem, tehát mindenképpen úgy néztem világokat, vagy, vagy nem a, világ, a világot, én körülöttem meg, hát persze a zenét is meg kellett hallgatni, és nagyszerű. Szóval mindenkinek ajánlom, hogy utazzon, bár utána próbáltam, hogy jól felkészüljek valami értelmes dologgal is ide az próbáltam kritikákat olvasni, és, és, és hát nem, nem segített. Amit nem, viszont... ezt így inkább nem is annyira értelmezni kell, hanem így átélni, nem ezt az egész Torit, meg megismerni ezeket a, a karaktereket, és az, az úgy jó, tehát hogy nem kell Igen. túl sokat gondolkodni rajta. Nem, nem, nem, egyszerűen jó ezzel a vonattal utazni. Hosszan megy, nem is Feltétlenül nagyon változatos a táj körülötte, de, de egész úton ki lehet az ablakon, anélkül, hogy megunnád és elfáradnád. és De azt is olvastam, hogy mivel, hogy, tehát, hogy van, aki nagyon szereti, és, és ugyanezért lehet, hogy van, akinek meg egyáltalán nem jön be. Én ettől függetlenül mindenkinek ajánlom, mert hmm. ha viszont beült, akkor visz nagy boldogság, nagy öröm, nagy boldogság. Nem is. Lassan kételek hogy... megnézni, mit szerettek ennyire rajta. Ja, én nem is tudom, hogy. <há> Hogy hogyan tudnék viszonyulni egy olyan emberhez, akinek ez, ne, akinek ez konkrétan nem tetszett, vagy, vagy így utálta, vagy már nem is tudom, hogy mit jelentene az a. Őrjári, nem, én tényleg nem. én is, én is nem. Nem, nem a megértés, az egymás megértése. Tehát... Na, olvasd eládám. <gül> <gül> ezek, ezek után nyilván nem fogom megtenni, ezt igen, nagy a tét. Na és még egy könyvvel készültem, amikor még nem tudtam, hogy el, lesz a -e annyi idő, hogy ezt elolvasom, de egyszerűen lett, tehát, hogy nem lett. Nem, nem, nem. Tehát, ha volt valami idő, akkor inkább az olvasból nyúltam ne, és, és olvastam a könyvet. De még a hét közepén megérkezett a rendelt könyvem, ez pedig a Boszorkány Pöröly című magyar krimi, amely egyszer már itt szóba került, és nem mint uh, olvasott könyv, hanem mint... Uh, egy versenyt hirdettek a Irokoboltja, és már nem tudom, hogy milyen kiadó, és meg a Krimi pályázat néven futott. És azt nem tudom, hogy mind a három helyezett, vagy csak az első kettő, de abban biztos vagyok, hogy két könyv megjelent. Az első helyezett volt a Boszorkányfaj, Szezője Busz Péter. És hát ezt a könyvet kaptam meg. Ez egy rendkívül picike, zsebkönyv méretű, így 200 oldal, de hát, hogyha teljes méretű könyvnek veszük, akkor maximum száz, tehát hogy, uh, gyorsan végre törgetni pörgetni a könyvet, és ezt tényleg pár óra lett elolvassa az ember, és itt is nagyon, nagyon uh, gondolkodtam, hogy mit mondjak a könyvről, és <gül> ilyen aforizmot szerűen annyit tudtam összeszedni róla, hogy egyáltalán nem jó. Nem tudom azt mondani, hogy ez egy jó könyv, hanem igazából szerintem nem jó könyv, de az olvasás közben ez nem zavart. Tehát, hogy uh, ez a fickó, ez a Bush Péter, ez uh, egyszerűen szereti írni ezt a szöveget, és alapvetően tud is írni. Viszont uh, uh, szerintem túl rövid lett a könyv, és, uh, és egy csomó fej, féle dolgot tett. Ezt az írás örömét, e, ezt uh, annyiféleképpen megírja a szövegben, hogy, hogy, hogy ez, ez, ez néha engem már idegesített. Tehát, uh, egy vidéki világot kell elképzelni, kortalan ráadásul, de hát feltételezzük, hogy a napjainkban játszódik, de semmi nem utal arra, hogy ne napjainkban, vagy ne akár 50 évvel ezelőtt játszott, egy kis, kis településen, mellette tanyák, és ott történnek borzalmas, tényleg rettenetes gyilkosságok, az áldozatok azok, hú, Balázs, nem, is, nem is megyek ebbe jobban bele, mert <tos> nagyon megversz, és, vagy csak nagyon leszúrsz, és a fő szereplő, aki a narrátor, nem is fő szereplő, pedig a kis településnek a tanára aki pedig egy jó karakter, aki megragadja ennek a kis településnek a, a kultúráját, a kommunikációját, a viszonyokat, egy pár mondatban nagyon jól ö, megragadva, és egy nagyon furcsa nyomozás is zajlik, ö, érdekes ö, karakterpárosa, a nyomozó karakterpárosa, a végére voltak éppen megtörténik valamiféle uh, hát a rossz elnyeri méltó büntetését szituáció, de, de, de a világ nem áll helyre, és, és nagyon zavaró az egész, tehát nehéz lezárni, és mindeközben élvezetes a szöveg, csak uh, kicsit katyvasz. Uh, sok esetben az örömködés öncéluságát éreztem a szövegben, de, de úgy vagyok vele, hogy bárkinek szívesen kölcsönödom a uh, uh, a, a szöveget jobban élveztem, mint a, amikor a kolozsit, a rossz részeket jobban élveztem, mint a kolozsi-lászló rossz részeket. De, mm. e, talán azért már rövidebb volt, talán azért, mert gazdagabbnak éreztem a stílusát, a fickónak, meg, meg, meg tehetségesebb írónak. És a jó részek hogyan állnak? E, nem tudom... E, a gondom az, hogy a jó részek azok önmagukban jók, és mintha ezek a mozaikok nem illeszkedtek volna elég jól egymás mellé. Tehát ez a, ez a vidéki illet meglátásai, ezek szerintem baromi jók. és a krémiszál, a szála, nyomozók is, ezek a magyar nyomozók a magyar vidéken, a, a, a magyar elme működése szintén rohadt jó, e, és, a, és, a, és a bűnügy, és a bűnügy, bűnöző karaktere is valahogy, de, de mint hogy egy másik műfaj lenne. Hm. És én úgy érzem, hogy, hogy nem tudta jól összerakni ezeket, hanem egyelőre. ilyen következőt kell majd olvasni? Hát remélem, hogy lesznek még ilyen lehetőségei. Én meg kell, hogy mondjam, nagyon csúnyának találom azt a könyvet, tehát hogy az a fajta, amit Ránézel, és fel De sem Igen, nem gondolod ezt, hogy ezt Szomorú, szomorú. Igen, olyan gagyi. Viszont még így a, ezután, a blokk után gyorsan beszúrnám, így rákeverettem az ből oldalára, és megvan a, az évhangos könyve náluk, és beszéltünk erről is a Graham Greennek, The End of, of the F.R. című uh, könyvéből, ugye Colin Firth olvas föl, és szerintem én panaszkodtam anno, mikor erről nekem úgy rémlik, de mindenképp így mély nyomokat hagyott, mély hagyott ez a könyv, úgyhogy ez végül is effektív, tehát az egy jó dolog, nem? Hát, hogyha együtt tudsz vele élni, nem kell ezben sikítve éjszaka álmodból Graham green t átkozva Aha. és Meg... zöklöltet rázva villámlóigre. Nyilván azért ekkora előnyel indulni ebben a versenyben, eh, ahol, ahol ugye nagyon sok női előfizető van. De ha. mindegy, szóval beszéltünk róla, és szerintem, aki még mindig nem kóstolt bele a hangos könyvtémába, még mindig regisztrációkor egy, egy könyvet ingyen le lehet tölteni, úgyhogy akár ezt is Ö, jó, és akkor még nekem is van hozzá egyébként egy ilyen fél hírem, hogyha valaki nem akarja megvenni nagyjából 10 dollárért a Murlaffer-i könyvet viszont belehallgatna, akkor az iTunes-on ingyen podcastként jön ki, egyelőre még minden fel hozzáférhető, amikor véget ér a könyv és felkerül az utolsó chapter, azután még egy hétig lesz elérhető, majd leveszik, tehát most kell rá feliratkozni ügyes, ügyes, ügyes Jó, van, és a végén, ajánlunk igen, jókat ajánlottunk, és a végén jól ajánljuk a 14-ei brutális brutális, felejthetetlen bulit ha? jövő pénteken, és a Facebookon majd megosztjuk az eseményt, meg blogra mindenhova kikerül, gyertek, gyertek ja kommenteljátok Facebookon és a blogon, hogy mikor jártok a könyvhéten, és az 1803 803 as könyvedés számon értesítsetek minket, hogy tudjunk találkozni, Igen, olyan, lehet ezek velünk, Lehet velünk fotózkodni, ha összefutunk. De lesznek híres írók, és egyébként azt sem az sem rossz dolog. Ők is fotózkodhatnak velünk. <szias> Sziasztok! Ciao.